ګران محترم اړیدونکو د مولانا قاضی شګواله صاحب د درس قران دا 96 چې په موخه توتالای بینک سره جمعات کې په 24 او 25 چې 2011 کې شید د دې د ملاوی دوه پټه استایې اشاوا دی توحید سنت 61 ان سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان نزدې مین څوک جنگیره روډ ثوابي کوآپریټر انور شير توحيد موبایل نمبر زیرا تین سو هو دا من عندی الفسکم دا طرف دا نفسون استاسو چیسا ری بی آبا چیسا کری آقا ری بی نو صاحبا او تاسو دا پیغمبر نه نمانه لا امرکز نم پری خودو دا مصیبت ارو الله ایلاللہ بیشکالا علا کل شن قدیر پارشیس طاقت لرون که ری وما اسوابکم او هغه چې رسول یو تاسو او ما او هغه اسوابتکم چې رسول ا رسول الله تاسو ته یوم پاغرازو او ما او هغه اسوابتکم چې رسول تاسو ته یوم پاغراز انتقال جمعانی چې مخه مخ شو هغه د ودلې فب اذن الله نذا د الله په اجازه د الله په حکم او په تقدير یو ډال محمد صلی الله علیه و سلم د ساده کرام وا ابلد ابو سفيان او د خالد بن ولید وا ناچتان نا اللہ پا حکمو خا ولی علیم المؤمنین او بلد صدفارا د دید پارا چی خکارکی اللہ مومنانا ولی عمل امال لذین او د دید پارا چی خکارکی اللہ اگا خلق نا فقو چی منافقانو الک منافقان پا کیومو انو دادوارا پی اللہ حکارکی وقیل لہم اویل شدیتا راشي راشی قاتلو جگر او کیفی سبیل اللہ الله دا اللہ کے اوید فعو یا از دسان نه دفقای کافر او له کا اصل مقصد څه دی اعلان کلمت اللہ نه لپاره به جنگیږي اولان دی مقصد څه نه هو خوځ داغینا د خپل بچو د خپل وطن د خپل کور د خپل مال حفاظت کول د کافر نوکته اول خدای دې نیت سم کا ا د خدای دې د لپاره توحید د لپاره د اعلان کلمۃ اللہ نه لپاره او چنګیږي ا در رسالت ته پاره او گا د قیامت او قران د پاره او جنگي گا خود دغه کنه شي کوله نو کمس کم دا هوک کنه لا خپل از مت بل لمور کو لا خپل بال په کافر مسپکو ا لا خپل خار وتن مسپکو نو دا هوک کنه ا دې ته پوری کیوي اعلی مفسخر الله توحید لا لاند مفسخه د خپل کور د بال بچ حفاظت هوک راو سکن پوشه وقت دی جمله تو گو رئی وقیل لهم اویلشو منافقانو تا تاالو رعو قاتلو جگرو کئی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے اوی دفعو دفع کئی کافر وارو کافر د خفل وطن مدینینا د دا خفل زانو د بجھونا نا منافق سوئی وی للبو کی زان قالو اوی دی لون عالمو که من پویدلی قتالن پا جنگ دیده و دو معنی که خواه که من پویدلی پا جنگ لد تبانا کوم خاما که من بستاز تابیداری کری و جنگی دلی بو من لخو د سر نا جنگ نرازی ولی که دلد سر نا جنگ نورزی دوی ما معنی قالو علمو که من پویدلی قتالن چې د تاسو کوم جنگ کوی دا جنگ دا خدای دا پارد دی لد تبانا کوم انو موږ به تاسو روان شو یو اوسبم درته و چې کافر سره جنگ کای دا وی الکه دنیا له پاره ده ته جنگ نه وایخه ها او کنه دا د منافق خبرې دې коре ځان پویتا هم د منافقان دل کفر کفر تا یوم اذن padagarwaz do uhud bande aqrabu dirnisdiu minhum dadainal il iman iman ta مکی ایمان ایمان کو او اسه کای اوس کفر کفر کای هاو كان خبر احكاركا كبرتن يزديني يقولونه ويدهي بأفواههم بخلوق بلو ما آغا خبره ليس في قلوبهم جنشت پزرونه دهيكي والله آلو بما يقتبون اللاقبو يجيبا آغي چه دهيكم پتاي دهي ده پیغمبر و قرآن و توحيد مسلمانان ندي قوخاء لأي وجه لا كافر رالي و ختم كه جمانت بيغمي الذين آغا خلق قالو چووی لِا اخوانِ این فبارد رونو قلو که علیکرورولی حامده یاو دا اسلام رورولی دا انما المؤمنون اخواتون سور حجرات کې براشین او یاو نسبی رورولی دا لَا چې کم رون نسبیو او صحابه کرام و ایمان راولیو دا غیب فبارکیوی وقادو حالا چه دا منافقان په مدینه کې ناستو لو اتواعونا دا مقوله دا قول سیوی لو اتواویونا کچری دی زمانگ دیرونو زمانگ خبر مانه لیوی مانگ ناس که او دی ناس وی ما قتلو نو پا غزویو خود کی بنو و جلیشیوی قلت ور تووایا فدر او لری کئی عن آنفوس کم الموتا دخپلو سانونو نمارگو پخپلو بستره و لمرگی این کنتم سوالقین کچری ای تاثر اختیاویون کی الیک منافقانو سووی در زمانگ په خپل منافقانو خو نسبر او ولای په وجه ززاني تابات صحابه او شيډانو ته وی زاني تابات ا نو الله سووي او خلکو دا خبرې مکوول ا دنیا ژوندې خو ختم شو خو د اخرت په جن ژوند ژوند دي ښه سورې تاسو د آیات ولو کنه دل تبيات د آیات نو دا آیات ساتي لا ولا تحسبن الذين خامخات تگمان مکو په خلکو او دا قران مخاطبه پیغمبره ا دا قران اوريدكم يا فچا قتلوا جوجلشیدی في سبيل الله فلارد الله كي امواتن شداد نورم لوقون تکي مری دي دګوالم بطنکای نورم بریگی ا دایم رشو وجلشو ودید غیقون تکي نبی بل احیاون بل هم احیاون بلکہ اگے چوندیدی چوندیل متا ویل ولینا عند ربہم پولیس در ابدا دای اللہ سره چوندیدی ښا متا چوندې وی وی کنا نزه ما پنس رماست بالی مړ دی دنیا کې خبرې تری را سره نه کی خراس یو بل سره پغم دا جنازه موسکی نه یو ځای کیگو خ جنازی ولا دی خاور پیڑول دی اون بیاس چوندیدی الله سره دا معنا چا عبد الله ابن عباس سے نقلولو شاگردان تہ پوسو پیدیات سم مطلب دے چخلے پاک سوئی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ابیا وی بل احیاء عند ربهم وہ بدی جلفو یگو عبد الله ابن عباس سے پھلو شاگردان تہ تہ دی بارکی ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفوس کرے چہ دیات سم مطلب دے ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے چہ فغز ستا سرونا او یا شہیدان شو نالا ده اغیی روحونا ده شنو توتیانو پا ججورو که واجون ده شن توتی جسمی ولوار که دیتا جسدی مثالی وی ده هرش دلان دی ده سپینو جالی دی او ده کمری دی اغیی که دی. او ده جنت پا میو که سری ده یرزقون و فرحین و جون, جون مطلب ده جون دیخوا دا فابریکای او جلحک کی کای کلا دل تماطا سره خوراک کوي سکا کوي کی ویلی اونه کوي کنه ایندا ربهم نو پیغمبر علی اسلام په خپل تفسیر وکړه د عرش ته لاندې دای کمریدی جالیدی زکه ټوټی په جال کی ردی جالیدی افجرت کې سړي نو دا روح ده کم ځای شو دا قبر کې شو دا معنا چې اکرې دا عبد الله می مسعود سي اشان اکرې دا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نه هغه دایله د دې روحونه حلته د پونه شو نو بس یا کم تبشیر کړي دا او معنا کنه او کته و چې ما خیا و خایا له په احادیثو کې په تفاسیرو کې به درته بکرا وباثم چې داده وګوره پخپلې وایا که په عربی پهويږي اینده به مطلب دار یو رزقونه خوراک ورته کول شي د فریحینا خوشال دی به ما پاگا خوشالو آتاهم الله شکر کړي دای تعالی من فضید فضل خپلنا و یستبشیرونا خوشالی اخلی بالذین پاغرون مسلمانانو لم یلحقو مسلمانان مسلمانانو ژوند دی نه پیو شي بهم د دا دای سلام خلف امروستو تهینا حدیث کی دام دی او الله ورته وې معنی سوالو کوي دا دای ورته وې الله تا چې سیدیا خو موږ راکړي دریز لکه ورته بیا د یو یا یال الله زم ارمان داره زم من د روحو د خپل وجو سلو کی واچه چې استفالار کی بیا شیدار شو زم من ورولو ته خبر ورکو چې الله مونږ له دم را عزت را کړي وي نو خدای پاکو استار شو د طرفنا به زدا آیاتونه اولیګم استارونه په قران ته لاوت کړي هغه په چې ما غی دا ور کړه دو بلیا دنیا ته روح راتل بیا نشته خو او زبا خبرونام بیا ترشد لی یا دی توتی پا ججورا که با پروتی در قیامت پوری بیا تخپل وجود ترشد لی لم یلحقو بهم نا دی چه کم رشت دارو پلار او رو رایو نا غیلان دی پیوشی جواندی د شهادت ورطن دی میلاو یا تول مومنان دی سرن دی پیوشی من خلفهم رست ددین دی پا دنیا کی نو کم یوزی نو اللہ ور تظیر ور گئی مومن در آگئی اللہ خوفون نبیر علیهن پدی ولہم یحظلون انا بغم جینی یستم شرونا خوشالکی گی دا شیدان بی نعمت من الله دا الله دا طرفنا وفضل او پا دیدار دا الله و الله اللہ او پدی خبر چی یقین لا یدویعو عجر المؤمنینو نبر بادی اجر د مومنانو مومنان سوک تی اللذین آغا خلق استجابو چی خبره مانالا لله دفده والرسوله و, و دفیغمبر من بعد ما پستا غینا اسوابهم القرحو چرا سیدلیو دیتا زخمونا مفسرین دیده کدو قوله کئی دو رائی یاو مراد دینا سده حمراء الاسدو حمراء الاسد زینم دی کافران ہوئی جاسوس راغه من د غزې ترازو پیغمبر علی اسلام صحابه ته یو زخمونه په پرااتو تعزاد او خودو وی راځي چې وزو ورپسې بدایوی منګه لاو د الله د رسول خبره مانو اباظ مفسرین وایي چې د دینه مراد غزوه بدر صغرا ورکه غزوه بدر ابو سفیان په وسط کې وی چې کال لا ب پیار بدر تا راوزي د صحابه کرام ته پیغمبر علی اسلام یې تیار شې زای کی زو ابو سفیان تا پتاولغه د چې یو را او تیری بیا رانه قا لا او شان ذکر کوي ار وخت د الله خوره تعظا زخول کلا پرارت دي جور نی دی بیا د الله د الله رسول خوره منیده قتال فی سبیل الله لرا ل الذينا د خلکو دپره احصلو چې خکه د پ غمبره او د خ خبرهومله من هم چې دای دي و اوري د عجرون العمو سوابلودي الذينا هغه خله قاله له لاسو چې داته جاسو ساو د کافرو ان لا سا یقین کاافه بو دي خ د جمعه قینا راغم شويدي لکوم تااسته ف شو او صاحبه اوري غده بو سووفانو دغ د مګورونه. فده هم نې خبرېسيوا ساب او ل ایمان باور په الله وقالو غي حصمن الله پوور د منګ الله ونعمل وکیله او څخ کار ساز د براه سلام جوور ته غورزا اوداد کلمات پخلیوله هم لم عداد كلماتو على ص ع دا کلماتو دا كلمات ح الله عمل وکی پوور د الله خکه کار ساز د فان قالو <سؤال> واپس شو د دنیمتین پهنیمت من الله د الله د طرفنا واپ د اوو پهګټې سره لم يیم سم نوورېیدلی سابتهڅ اوهلی په دهغې بقام نه واپ شوه کېجارې الله له ډیرې پیسې وړړ وته الله رواللو خوشالو د الله پسې والله اوضو فض الله خون د فضل دی. ولكذا صحابو تهچوی کافراں در تراجمہ جیوی دی او یری دا داسوکو الاو الہ شیطانو شیطان سو د دخو دا خبر کی کئ کہ تایه رہی سو پر طاقت ته پو پر طاقت ته ګور مکوا لالا چمر کرے لے ته تخریب پاک شیطان ویل کافرانو کا ڈرامہ کئ تجرتهونی یری گئی انما یقن یو خویفو اولیاء اہو یو خویفو مفهول حضب تے یو خویفو کم دے تاسو لرا دا چانا اولیاء اہو دخبلو دوستانو نال دا شیطان دوستان سوک تی کافران اولے اگئی کفر لکار کئی نو چی پا دی سوالا که تا تا هم سوکوائی کافر ندی ارائی انو دا شیطان دے پوی گئی وی دا کافر ندی ارائی ڈڑی و سرم رتا شيطان دي فلا تخافوه تعصميري گيد دتينه وخافواني الله واي زمانه ويری گي ان كنتم مؤمنين كايتعصموا منانه تسلئ ولا يحزنك خفدي دي کی تعالی را الذين خلق في الكفر چاغي تعديتای پګوفرکی انهم يقينا تجدي لن الله چاري نقصان رسول الله تعالى شي المعمولي يريد الله قران الله الله يجعل لهم دا چون گزیدا اذا الى راحز ون في الاخره فاخره في الاخره برخه زد لا الذي داروا جناتنا ولهم عذاب نليم او ديلر دي عذاب لهو إن الذين يقينن ارخلق اشتروا الكثره تغرك كفر بالايمان في ايمان لا يضر الله شيء ن نقصان شي رسول الله تعالى المعملي ولهم عذاب نليم او ديلر عذاب درناك تي ولك طبقه يقولنا الله <سؤال> نوزوله ملت ورکم ولا سبان للهنا خاامقا غمانې کیا خلک کفرو چې کفرې کړه دی پهې خبره چې منته خوښ سنوويما نوله ینغا چې مهلتورکوم زد خیرون ل الف غړ د دا له ان نوله هم یقین مؤمنانو دې منګله دا چې پکار دي واه ما حنا منګله پکار دي امتحاناتونه دا چې امتحانات راشي چې مونږ په خپل سره پیجرو چې دا منافق ته دا مسلمان دي الله وي دا کار سره نکوم لا هو زه په واه کومه واه زه خپل پیغمبرتکم ټول وزما پیغمبران دي دا هو زه په دې ګورم چې دې جهاد کې شامل دي د خپل لپاره جنگي کې او دې نه پاتیشو ا بانی لټه یوه خبرې کې خپل په ټوله دې دا یو منافق بل مؤمن پدې خبروم وحی چې تبغیر د پیغمبرانو کوم ما کان الله ندي الله نذر المؤمنین چې پریدي مؤمنان علامه پاغه حالت انتم چې تاسو علیه پاغي ګډوډ پراتی یی وومن ام مسلمان اکافر منافق الله الله بېل کې پهلیت منافق کافر من د پاتنه چې مؤمن لا په جهاد کې پته وما كان الله نذلا الله ليطلعكم شي خبر كتاصلرا على الغيبي پپٹو باندي پوحي باندي ولكن الله لكن الله يشتبي قركي من رسله دخلوا پیغمبرانو ميهشاو چالچو غادي ابتا وحيكي انه ها خبركن فامنوا بالله ورسله تاس رالي پالاو دال الله پیغمبرانو وإن تؤمنوا كتصيمان غاروا وتتقوا ضلالو يريدي فلكم اجر عظیم استاذ لپاره لوی ثواب ده ولا يحسبن الذين زجر ور کوي خامخا غمان نه لته عقل يقالونات شمتي عقي بما پاغ مال الله چې الله ورته ور خپلنا هو خير لهم چې دا شمتیا دلر غوړه ده زکات نور کوي عشر نور الله نه کوي زه اكو دې ګومان مکه چې دا بل هو بل هو بلکې دا شومτια شر اللهم ډېر نقصان لیدای لرا سایتوقونا زردې په غالا کې بواچول شي او غایب کړئ شي ما غمال مال بخيلو چې دا شومτια کړې دا بيه داږي پور ور کولو يوم القيامه پر ورځ د قیامت کمو خلکو چې زکات نه دی ورکړي حشر نه دی ورکړي الفاف په سبيل الله په جهاد نه کوي دا مال با الله دایله پر ورځ د قیامت فور مار گنجې به د سټ نه به تاو کی اپر یک وحکو به راخاګي اور تبهه زستا غمالم چې تا خزانه کولم زکات او عشر ته تا ورکو یوته ستطلقون معنا په فاوو ګایوي هغه تا پرتیوی د سپېړو ښه نه تا تو کوی ولل علمي راس سماوات او ک ني ورکه جهاد نکله الله ته پات کیږي ذل ثوابو لنګه خاص الله علی میراث آسمانونو د ځمکو ده میراث کوم مالته وي د موري چې ما ته هم لکی انو دنیا د مکه آسمان باندې یا هغه تپاتې شنولې نه خرج کای والله بما تعملون خبیر الله پاږی چې تاسو یې خبردار ده لقل سمع الله قول الذين منافقون کافر وبسوی چې کله پیغمبر چنده جهاد لا وخته او زکات ورکه ادا ورکه زکات په خپل دی او چاله د جهاد لپاره خپل دی دای بوخ د غیبت نه اوص بالله من نه داشه غوالي غریب زګریب نیمه انا منافقان خبرید لا قال سمع الله يقينا اوري الله قول الذين خبر داخل کو خبر صدا قالو چويږي ان الله فقير يقينا الله غریب دي ولحن اغنیا من الله و إذا كانت خبرتما فرشتين لكي صلقت ببا قالوا خام خالكم من أغش دي وي وقتلهم الأنبياء أولكم من وجل دي في لرا لرى بغير حق بغير دي جرم شرعنا ونقولوا بو من دايت ذوقو سكي عذاب الحريق عذاب سزهون كي دعوينه بورتوليكو ذالك دعوينه ديتا دعوزاب ديتا بما قدمت عيدیکوم پا سبب داگی چیمی لگنی دی محقی لاسو نستاسو وعن اللہ یقیناً اللہ لائسان دے بزو اللہ مل حزیاتے کونکے لیل عبید پہت یو بنی آدم اللذین آگا خلق قالو چی ویگئی ان اللہ آہد ایلائینا یقیناً اللہ من سر لوس کردے اللہ نؤمن لرسول چیمان با ایمان نرالو پا یو پیغمبر حتا یا دیا نا تردے پوری چرانی منتا پیغمبر بے قربان ان پا تا کوړنار چې وګړي هغه لرا وره یوه د نسوارا غویمه تاسو کلمانو چې مونږ ته خدای ویلي توحید او انجیل کې دروغ وایبه چې علاقه وایو پیغمبر م내ي چې تاسو ته کوم معجزه وایي چې هغه پیش کی پمستانه دا غواړو په خوابوم زکاتونه مالیغه نیمهونه ورسوځول لمړنه دا چې معجزه پېښه چې ور راشي هغه اوسو دا اعتراضونه په پیغمبر قلت و قال جاءكم يكيناً راغلوا تازتا رسولن پیغمبران من قبل محق زمانة بالبعیناتی پخکارا و معجزو و باللذی او پاغا معجزا قلتم جدا تازو زمانة كما مطالبا و سکر تازو وی لنو جدا تازو پیغمبران ما نلئے معجزو باننا غیحا وجلو لا تفوستر نکوم خدرهم جلی کنا فلما قتلتموهم قلتا تازو وجلاغا ان کنتم صادقين کدازو دیق پلد دعوه کی ریخ دیاوه یون کیای پیغمبر تا تصریور کئی اعتراضو ناو بتا کئی فا این قذبو کا کچر اغید دروجن کی تالرہ نو دا دی جزا حضب تا بیر صبر کوا فاس بیر صبر کوا ولی فا قل کو ذریبا یقین دروجن کلی شوی دی رسولن من قبل کستان پو خوا جاؤو بالبین آتی اغیر اولو پل قومنتا عقل و الزبوری او دارنگی نقلی دلائل کتابونه والکتاب المنیرو او آ کتاب رنا ورکو، ورکون که را دلیل وحی اپیغمبر مرکو و پارچه رازی کلو نفسی ناری او نفس زائقت الموت و سکون که د مرک دی نو پا جهاد که ولی زان نواج نی قتالو که کنا که اللہ او غاری جوندی با دی پری او گو غاری شهادت پدر کی واللما توفى را یقینا پورا بدر کولیش تاس تا اجورکم ثوابون استاسو یومل قیامت پروز د قیامت دنیا کیوم لاور کای سخش علی سح مصیبتنا پورا پر فمن ذحزها سوک چداڑی تکریشو عن النار دور د دوزخنا و ادخل الجنتہ ان الباصلش جنتہ فقد فاض یقینا ارکام یابدی و ما الحیات الدنیا الکذا اخرتنا سلیسا اڑی د دنیا جان با چی اولاد نه د دنیا الا متعلق غورو ما د سامان د تو کی لا تو ګلو ولا خامخ از مخ په کول شي استاذو فی اموالکم و مالو الاستاذو کی چه ری او داران کی لسما او داران کی خیرات و فی از مخ په کی پتا زوبان استاذو په نفسلو کی دا ستو آیاته بقره کی ولنه کنا ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعروا ولا نبل ولكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين يا بني <متحدث> احجى نشرت مالك او نورا كاينن كل التومه لا توبوا لنا خام خد مفكور شتاسو في اموالكم فمالو الاستاذكي وانفسكم فبدنو الاستاذكي ناجورو بالتكليف ابلو تتس اوله خاامقا تاسو اوئ منل الذينه دا خلکوونه اووت کتابه چا د توړهتننجیل ورکی شو دی من قبل کو ستاسو نهما کې و او او دا اوور ب دا خلکوونه عاشه کو چې شرک ک س اوور دا د ت لپاره دا مفول به دی عل بدهدي کیراً ګړ ډېری ی د نه مسلمانانو په سلیي وشاکان به مسلمانانو په سلیگیي اپا مالونو اپا جانونو کی با تکلیفو نرازی و تبتینگی لکه دا غرد موری اڈو خوزی بنا و این تصبرو که تاز صبرو که پا دی کارونو و تتکو یری گئی دا اللانا فا این نظالک من عزم الامور یقیناً دا خود دا لوی کارونو نده عزم الامور سنه لاللہ پا تکالیفو دا دا اللہ پا دین پا تکالیفو دا علم دا قرآن و سنت پا دی تکالیفو برداش از اللانا یری دا د ان ذالک من عزم الامور لقمان حكي وخبل بجتاوي عزم الامور ديتاوي لا پیجه نه خا عزم الامور کم دي صبر برداشت تحمل هر څه بتكاليف چې الله په دین کې راضي من عزم الامور او الله كم واك الله ميثاق الذين له داخل اوت الكتابه چي کتاب ور کړی شل الکه لوز دسوې ت له خا تاسو کاره کو دا کتاب لنا ټولو خلکوتهټولو خلکو تهله کوي ولا تکونه تااس نه پټي دله عمر بالمارووف نههن المکار لا تونله خ م تااس کاره کوي دا زبور لنا ټولو خلکوته عمر شا. ولا تونه تااس نه پټ ده مولانو ده پیرانو ده امیانو سیاسیانو نا توانه پا تولید فنه بزوهو اغرزو ده مولانو ده لوز ده انلالا ورا ازوهو رسو ده خبلو شاگانو نا دم درودی شوروکو زان لیتی کداری شوروکلا قطعی شوروکلا قرآن و سنتی پزای پره خود واشتراو بهی غوره اکرپدی سمنان تونیا قلیلا چی لدرا فبئس بد دیگه چی دی پی کم aliya atlan mufasirin li ki la yasqud yahud wa aswarau da ulama na aghta chede khuda da har alim na luz deha da di ummat da ulama na um deyo aliya atlan tafasir u gori ka tawajida indi kitab wa ayatuna pa muslimanan cha pan kaida pan priano ka ardade na li tafsir u arta se gora na لمطالعہ لگو کنو آیات نزول خواستے حکم عام دے خوا لدے او تر قیامت پورج سمرا علماء رازی تا غیدہ تول فرضی لتبیننه لنناس ولا تکتمونه فنبزوه وراء اظہورهم دا دے آیات تلان لی تفسیر مدارک لی تی تفسیر مدارک وو کمو علماء شلوگی تندیا سختی دا قرآن و سنت تعیم دا حاسلور دا او چیکل حاصل نو بیا په عمل لکی عمل سره په خپل په عمل کې نور ته خی لوی تعاوني دي لوی تعاوني دي ولې چې بلوغ ته سره ورسی او قبل بلوغ طالب دی را ته وزي سره قران او سنت اس د کوم لوی تند دي د خلق خبره برداشتونه او علم پټکې ول استاد او رستدې سره کوي رستدې سره کې قران او سنت ته شا دا لوی ځان دی قران او سنت چې دې عزت او خپل به عمل کې نور ته به هم ښه پټایو نه ها تفسیر مدارج تدید الان دی, دی تفسیری کبیر تفسیر قرطبی دا ټول تفاسیر وګورئ چې الله دا توفیق در کوي ای دا آیات اهل کتاب مبارک ناظر شیخ حکم عام دی ښا بعضی مولانا بتاټه ګوردا خبروم کوي متوا سید دې آیات تلاندي چې ګورو چې دا یاوازه صدها خبره کوم کلام مفسرین ویلي اولک آیات الفاظ تبورا عام الفاظ وين لدې سوي پټکي به وتړي کار باندې mulaa yana کله mulaa کار سره قران و سنت خلق و دے دے او سنت خلقو تخول ازال حلال رزق ګاخل لدې دې mulaa کار پريدي او ايتي ما ته خلق موله ایسه غازي سي قاريص واي په دې ډېر خوشحالي د نیم نیم پنجابو کې ولک کار دې دسکړل پټکړې اپا مولای خوشحالای پا ساویق سے خوشحالای پا مفتی سے دا سے خوشحالای داخل احلی کتابو خوشد دا مکاو آ لا تحصوان اللذین خان وقا تگمان مکاو پاقال کو یفرخونا چه خوشحالیگی بے ما پاگی آتاو چه آغی سو اکڑو سی اکڑوے لا اللہ کتاب شاتاو غورزاو لا اللہ کتاب نبیانائی لا خلکو ناپتائی نو داد ادائی کار دی دے پی خوشحالا دے و يحبون منا سائتي ان يحمدوا كده دې تعريفونه سنانان په منبرونو واستيو ټولوا پا پالاري کوسو اجماتونو کې وشي چې مولاي سي د ما پاغا پا لم يفعلوا شي دينه لري سينه وکړي غوړتوي له توبايون نو لناس ولا تتموه له پټوي دا کار دوی نکوه حکارا یې نکوه اپا کو, کو د دې دا دا تا پی گمان مکو فلا تحسب اللهم تا گمان مکو پا دئی بے مفاظت ان پا کامیابای من العذاب دا عذابنا ولهم عذابون علیم او دا سی مولان العذاب دا درنایاکو پو نشوی ویش او کنکتو اجماعی لهمو که اکور تلر شی لده توحید خبر بیانه او لده سنت او گوره سزا ایداد اخوا توحید و سنت پوشی بیا بیانه اگوره دلائل توحید و توحید مثل اصل دا څویې په کامیابۍ <سؤال> سره دې داګومان لکهي ته داګومان په مکوچې ز کامیابې مېنا الازادي د ولو مزاب نلیم ولله ملک السماوات <سؤال> والارض مساله د توحيده خاص الله رب شاهد اسمانونو د دا والله على كل شيء قديره الله په عرش طاقت لرونکو دي دلایل ان في خلق السماوات يقينل طه دشت اسمانونو والارض زمکو کې ما كيوم سوي ابا کرا کی وای ویلو کنا وا الہک م الہ واحد ان فی خلق السماوات و الارض ها وقت لا فی الیل ف یوبل بسیدر اوستو دشپی و النهار لا آیات ل اول الالباب د پار د خاندان د دا عقلن الک عقل و لسوب تی الذین عقل من اغا خلق تی الله غیادی الا لرا یذکرون الله لرا یامن پوړه په حال کې چوړي نو خدای یادی وکو یو د په داسې حال کې چې نستې والله جنو پهخو ددی پهامپیران خدای یادو نه خلک منې کوي او دا یاد پهنینو لګ پینپیر چې شاحت وال او خو پوډړو یادئغ وخی په نسته یادی اوواه وښی پاک په پا ډډو یادی اوواه ب الله په دلایلو کې داې جوګور اسممان تهه اوسپما تهلی تهګورې سوچ فم کوي منگ دغا یادون نملو فلکا چې خلی کی زگونه ونیویو بیووشا که ده بلائی پا غارا که ناستی نو بیادا چلوکا هندهی پزن وجد راولی وجد استادی تو تالای داگای جنگ داریتا وراتلا خلق بولا هنو بطو نکول او چرگانا و گردان بیلالول وجدو الار آغلی دی لرش خدای رکرا رو. اباجی <تصفح> دوپرای پا دوانی جوش رازی من جالکه د جوش کارنې کوم د سوچ کوم قرآن وی الله فذكر الله ذکرا کثیره سوره حزاب ګورا ذکر کا ذکر خو چې نه کینو مرپای خو ذکر بل پیغمبر صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پیغمبر علی السلام په طریقته قا لعنه جلال پیر او فقیر یو ملنګ چې جوړ چی اتباعاته دی خلکو سره ګوره مچي ښا تمام کتابونو تفاسیر او تفسیر قرطبی خاص په دې خلکو لگے دلې وجد والا علم جری فتاوا اقریو ګورې حقانيه يرداس رد کړي په دې وجديانو باندې دا, مولان دا, دا, دا مولا ده حقانيه فارغ دي او د یو خپل کتابونو ګوري لداتي مولا داس خلکو سرزيه وجدي هم هم هم ا دې مولاي سيم ناش ته له کلامه قرانه یا چونہ تفاسیر ور تراو از تاسو کمله پته وي سره د حق د حقانی نه فارغه د حقانی فتاوا فتاوای حقانی یو ګورکنا کتاب البدع والرسوم او ګورا سوئی لا داس وجد داکی الاستاذ مولانا ګورې وجانو سره کینی ښه د بیوینی بس کلو را تبویا و یا تفت کرونا اصوچ کئی فی خلق سماواتی فا پیداعشتا اسمانونو والارضی دزمکو کی ویسو ربنا ایزب انگرابا ما خلقتا تانا دی پیدا کری حاظا دازمکا اسمانو مخلوق بافلن عباسو دا تانا خفل خودای توب دا خارکونو دا پارا پیدا کری ذکر خولارا کو ذکر پناستا کو ذکر چ ډګډه له ګولی الله یا دو د پیغمبر سنت و او حدیث د خوب نملاست دا او الله په قدرتونو کې سوچ سوبحانک پاکی د دا داخلك دا شوی دا فقنا او صاتم را عذاب النار د عذاب دور نه الک دې توسيله و یکا الله دې یاد کو بولاړه بناستا پملاستا او, كا اسمان كا سوچ كا تا تا پارا. او دا دی وی یا لازمي که اسمان ته سوچ کو زاسته د وحدانيته او قدرت ته ثبوت او یا الله من ازاب عذاب ور نه د دا دي په وجب اجکي اي ته وسيله و ايقا bale galag boi panpiriyan wasila namani man khumalu fa qina azaban nar namak wasilana daghi wasilata asma al husna wa zikru askar la kawa azawat fazila wasila chu ki da sahaba على پیغمبر علی السلام نے ثابت نہ دنه منګه زکه نہ من تو فعل او حرمت نہ من زګدا الفاظ د صحابه کرامو نه نبی ثابت کچره راغی نه ثابت به تو فعل او حرمت او جاه د دبه من ویل ا چې دا مولانا وایو ان مولانا چې دی د اپ دین کی حجت نه دی منته د صحابو نه اوخه او هيا ک حرمت فلان به جاه فلان دا ویلی نو بیا بیوائیو جگارا نکو ہو که دا صحاباونا لا پیغمبرنا لا تابعینونا نی ثابتا او تو اے رستو مولانو ویلی دی لکو لول علماء دی خومنگے دا خبر دا غی نمانو د و خبری منوخا او کنا بے خرمت فلان بے جاہ فلان آکم حدیث چه محدثین نرکی بے, بے جاہ فلان اگا موضوعی حدیث تے علماء پا آگی باس کرنے رومنگ تا حادیث دا معلوم دی خواه حرمت فلان بی جاہ فلان بی حق فلان دا مو آیا توشی زکر دا الفاظ لی پیغمبر علیہ السلام صحابہ و تابعین ندی ثابت او که کم عالم ثابت کې چې پیغمبر صحابہ ویلی دی الو زمان بغالی او دا غب دا الفاظی سو بیمنم خو کتوا چه مولئی سی بیلی دی او نو بیار زد نیم نو دلیل پابند نیم صبحبح لګ پې د تاه فقینا اوساې من له عذابلارار د زاد د ورناربنا ايز من رابا ان لګ یقی ت چې منط خلالیرناه چاله چې نن باې ورته فقطقد د اغضایته یقین تا را ومال ظال نه من انصارهنیشته د ظلیمانو لپار سوخلا زون کم دا دي ربنا اذن غبا اننا يقين المن سمعنا وارد منادين आवाज دا واز کول کی محمد سلام आवाज لگاو ينادي چ आवाज کول ایمان قبل اول دیمان تا आवाज سو ان امنو دا کتا سو ایمان را رہی به رب کو پهپل را دو فامننا من ایمان را ولو لو را چوس وسید شو لا په خبر دا وسیلہ دا فافر لنا ضلوبانا او باقی منک زمن گناونا و کفرانا سیئیاتنا لرکی زمن نار بوجینا و گناونا و توفنا معلال ابرار غد گناونا وارو گناونا لرکی و دا دنیا تکریفونا دا خیرت لرکی سیئیاتنا و توفنا مرگ راولی منکتا معل ابرار سردن ایکانونا ولی کدب مرگ مکوا حدیث کی رازی ردل تجدہ مومنان کئی اللہ تعریف کئی نہ نہ د مرق سوال نه دی دا معیت سوال دی مریږي حباسی او معیت سوال دی ولا تموتن الا وانتم مسلمون د مرق سوال خو ناجیز دی صفاح حدیث کی راضی لو کتواجو وتعب ورگز قل ادی کیم کرا زو اندی کیم وتوفى الامر کی مندرا محل ابرار د مرق سوال کای د معیت سوال سیه آتنا او دی زنوبنا ما دو معنیقری فافر لنا اپقی منتا زنوبنا غرگ گناونا زمن وکفر عننا قریجا زمننا سیه آتنا وادگ گناونا زمن دوی مامانا فافر لنا اپقی منتا زنوبنا گناونا زمن وکفر لرکی ح 2017 سیه آتنا د دی دنیا و داخیرت زمند دوی مامانا دی سیه دا ومن با نچه کافر دلا څخه کم تکلیف لا پابندای دي زارانه هم لړکي پويږي وه وا توفالم مرغرا ولي پمن مال ابرار صلد نه كاننا ربنا ارب زمن وا اتنا راجمنتا ما واتنا هغه چي تعالو کر له من سرا على رسلك فجوال پیغمبران استا استا پیغمبرانو وبنتوي چې ایمان او توحید هه قبول کو خیرت او قیامت هه قبول کو الو <سؤال> تاوت لو الله <سؤال> جناتو ندر کوي ولا توغزنا تمر سواقاي من لرا يوم القيامه فروز د قیامت انك بشكه تجي لا توخلب الميعاد تخلاف نه کوي د خپل لوز دا دعاګان چاوپلي دمو مینانو اپلي داړي قبول فصجا دا قبول کو لهم دای لرا ربهم دا خبرمانی قبول کو لا ادویعو زن بربادوم عمل عاملین کار دکار کونکی کا من کم ستا سنئی من زکرین کسرے کار کونکی کا ان او انسا یا خذکار کونکی فالوری دوئے کسرے دا پرالو سنتیز دکی عمل پی کئی دعوت و وطا تبلیغ کئی اکا خذک کئی بعدکم من بعد ولی زن پیدا دی دزنونا بعدکم زن ستا سن پیدا من بعد دی دزنونا سَرِيدَ خَذِنَ أَخَذَ دَسَرِينَا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا او ترغیب ورته اس په حجرت کاي غره فالذين خلق هاجروا چې خپل وطن پرې خوړو او خرجوا وتل من ديارېم د خپل کورونو نا او خرجوا او استلشوا هاجروا هجاتیو کو او خرجوا کافرانو استل او اوزو صبیلي پلار زما کې وقعلو ووج کار ووقتیلو او وجله شو لا او کرن نهو هم خاامقا زبې ج د داناسي آې هم بونه تکلیفونه دد ولا او خلالله هم خاام خان بام زد له چناین من تختې حال عنې د بلو دونه دغنا ان او سور ق پای گبین شراب وو ثوابن بدلا ورتا الکوریشی بدلا مین عند الله د الله طرفنا والله الله عنده د الله صلاح حسن الثواب خو استبدلال داو دل الله در کیخا او قتال فی سبیل الله هجرت دا کوي ګری ازینه تو څوک درته وې چې د شدګری دا طالب در درځي د قران آیاتو نه د میاںز میاںزو اکټو اې چې زګریبیما ایسی تکینیشتی کافران خو کلگ یو پل اخرش کلبل پا دیخوا فنشی لا یغران لکا دو کلی نکی تالرا تقلب اللزین اوڑی دل را اوڑی دل په دنیا کې آقل کو کفر وچی کافران لی فیل په پا مختلف و تلو لکی گرزی کلیو زیتا کلبل زیتا لاؤلی خوشا لدی تقلب پریشانا ایتا ویلال پریشانا گرزی دل لی گره خوا مطاعن سامان د صوبري جولدي مزي بوکي همما ماواهم بي ازايده د جهان له دوځهخته و بيسالم عاد بلد تل ايده دا تخويب شوخه به لیکن اللذینا لیکن آن خلق اتتا کاؤ چو یا ری دو رب باهم دخپل رب نا لهم جلناتو نا غیل تجری چی بایی گی با من تحت حال لان دی دا بنگلو دوونو دا گینا الانهارو سلور کس مولی خالدی نفی ها ہمیشه بای دی پا دیکی نزولا میلمستیا ورطور کولشی میلمستیا الیکن نزول ورطولی وی نزول آگا خوراکتا وی چی تپی خوشی شکی اخپل میلم مهلماتی ها پا دنیا کی شریعت کی دره رزیده اوی آوه کربایی دو خدا نزل ورطاولی وی همیشه بجواندی روزانه ار وقتی بدا خدای مهلمانی دانا چه خانه دادری لگی مهلماتی ها اوست خانه ستاق وقتی که خوریه کنه خوری نزل ورطا دی وی چه همیشه بای همیشه بدا اللہ مهلمانی منعن لله دا طرف دا اللانا وما عند الله اغا خوشاله جنتونو چی اللہ سری خیرن غردی لیل ابرار لپاردنی کانو وعننا من احل الكتاب یقناً بعض دا احل الكتابونا لمن یؤمنو خامق آغا سوکتی چی ایمان راڑی بللائی پا اللہ ولکا دی سورت الكتاب خراب ندی لیسو سوا آو مخالفات کی انلتم ټول ندي خرابخه ټول او پیرانو سیاستيان نه خراب و ما انزل الایکم کتاب یتاستر علی ګل شه دې و ما پاغه کتاب نزل الایہم چه دې تر علی ګل شی دې خاشعین للہ داللا نریقی لا یشترونا نغورجای ناخلی بیاات الله لا الله تعالیو حکم نو ثمن الدنیا داسی دنیا قلیلا شل کدا قل متاع دنیا قلیل اولائی کا دا کتاب لهم اجرهم عجرهم دیدر سواب دا دیدے خوکم زیعند ربیهم نرب دا دیسرہ ان الله صریع الحساب یقناً اللہ ذرا حساب کون کے دے سورت ختم دو دری حسو کی تقسیمو لن بنائی حسد آل امران تری پوری دری محسد نچون نا تر ایک سو ایک پوری آو دری محسد ایک سو نا تر دو سو آیات پاری دو 200 نمبر آیاته پوری الک خبری په کیسوی صلوور لا لا توحید 36 پوری ا د جون څنګه 101 پوری د پیغمبر رسالت تنبیه او رسالات ا د 102 نا تر 200 پوری قتال فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله اخیری آیات کې صلوور والا را غونډی وې یا ایو آمنو او د ایمان خاوندانو اصبروا صبر کوي ده الله په توحید کلاګ شي وصابروا زهره ور شي په کافر وبله په صبر کې قتال کوي صابروا باب مفاعلت ایقوم صبر کوي ای اتهم صبر کوي او ته په زور ور شې ته زور ور شې امر ده اصبروا امر ده صابروا امر ده نو اربطوا قائم او کلا کودریګه په jihad باندې وارابتو او تل ایسنا ساتلی شیوی د پار د جانګو واتق الله د الله نو یریږي انفاک کوی اسبرود الله په توحید صابرود محمد صلی الله علیه و سلم پر پا صالات پاله صبر کا ارابتو jihad fisabilillah کو فال اسول طار ساتا او وقت کولا د الله نو یېږي شمتیامه کوي خرج کوي دا ټول کارون چې کوي لعلکم توفلخون د دې لپاره چې تاسو په دنیا خیرات کې کامیاب شایي سورې آل عمران دالا په فضل احسان باندې اخلاص شو علالې په مال او عمل راکی او تاسو لا سورۃ النساء سلام نمبر سورته د دې سورته تاسو وي فاتحہ بقرہ آل امران دا صلو رب نمبر سورت تے پترتیب عثمانی کی سورت النیسان اور ترتیب نزولی کی بہنوے بہنوے نمبر اکنمے بہنوے نمبر سورت پس دا سور ممتحنینہ ڈو نوی صورت تے ڈو نوی صورت تے اور اس دو دو صور ممتحنین آتشتم پارا کے برازی ارے خبر آپ ہوئے نمبر صورت تے پترپیب کی